Розділ 23. У якому всьому приходить кінець? «Від горя вже виснажилося моє око», – поскаржився сумною цитатою Ян Бездіховський з Бездіхова, найстарший, найдосвідченіший, шанований з-поміж прайських Конгрегації Аптеки під Архангелом. «Виснажилося моє око, душа моя і нутро моє», – додав він, розливаючи скарафи в кубки. Скінчилося життя моє в смутку, а роки мої у хвиліні. Моя сила спіткнулася через мій гріх, і виснажились мої кості. Іншими словами, Ренмере, старість, бодай би і зарази, не радість. Але годі про мене, годі. Розповідай, що в тебе. Кажуть, твоя панно, це правда? Правда. А наш друг Самсон, то ж правда. Шкода, шкода. Реверендісіумус доктор підняв кубок, добре чихильнув. «Дуже шкода. А ти під ліпанами, кажуть, був. Людей там розказують, живцем у стодолах палили. Сотні людей. Страхіття, страхіття. І що тепер, скажи? Чому тепер буде? «Це кінець певної епохи. Перелом. У Чехії тепер вирує, як у казані. А піно спливає», – докінчив Бездіховський. «Як завжди, на самий верх». «А ти? Будеш далі боротися?» «Ні, я зазнав поразки. У всьому з мене досить». «До цікавих часів довелося дожити», – зітхнув старий. «Цікавих і смішних, і страшних. На щастя, вже небагато того життя». «Та що ви, вчителю?» «Небагато, небагато. Єдине, що мене ще тримає при житті, це алкоголь. Алкогольні напої, винний алкоголь». Воздіховський підняв кубок. Винний алкоголь – це справжній ефір, який усуває з організму нечисті субстанції. А за гуслий і повільній крові повертає плинність і жвавість. У горілці, як у квінтесенці, міститься екстракт найвищої гармонії. Горілка діє, власне, так, як і називається. Це вода життя – аквавіта. Життєдайний плин, який може продовжити наші дні – Ба може, навіть смерть відстрашити і відкласти кінець. Е? Про що тут говорити? Випиймо. Учителю, слухайте, сину, я не залишуся у празі надовго, повертаюся в Шльонськ. У мене там несплачені рахунки. Я відвідав вас, бо маю прохання настільки нетипове, що не смію звертатися з ним ні до Телесми, ні до Едлінгер Брема, можу, тільки до вас, сподіваючись, що зволите зрозуміти. Викладай сміливо. Чого тобі треба? Отрути. У мене є все, про що ви просили, магістрияне. Бібліотекар ще пан Здраготуш глянув на Бездіховського Іринова на спідозрою. Вивелив на стіл у беремок, книг. Турба філософорум. Себто перекладена Мушев аль гамая. Сір аль асрар секретум секреторум. В оригіналі, якщо у вас будуть клопоти з Арабською, попросіть про допомогу Тегендорфе Епістола де Досібус тірікальбус, Арнольда Вільянова і особлива рідкість Квещенс де Тіряка, Гвільгельма де Корві. Цікаво, навіщо вам два останні твори? Збираєтеся когось отруїти, чи що? Ось тобі отрута, Рейнмере. Ян Бездяховський підняв флакон з опалисціючою зеленоватою рідиною. Рейневан мовчав зблідлий. Бездяховський відставив флакон, почухав посинялий ніс. «Твій об'єкт, як ти стверджуєш, постійно приймає рідке золото, ауром потабіле. Цим самим він абсолютно опірний проти всіх відомих отрут і токсинів у їхній основній формі. Тому необхідно застосувати композитом багатоступенево комбінованого труту. Саме ауром по табіле не реагує ні з чим. Однак належить припустити, що ті, хто приймає ауром, вживають також інші препарати, метою яких є зберегти органічний баланс, соматичну рівновагу і протидіяти побічним наслідкам. Такими препаратами бувають конфекціонис магна, конфекціонис опіат, деякі панацея, як от, наприклад, хіяра і деякі Атаназія, як от е, Тир'як. Наш композитом алхімічний магістеріум Едлінгера Брема, має як менструм позбавлену смаку аквафортіс. Використані симпліція, якщо тобі це цікаво, це, зокрема, цвіт кольчикум атумналі і вовчилико – дафне мезереум. Нічого особливого і нового, цвіт, як можна здогадатися з латинської назви, трутила вже Медея в колхіді. Те, що в нашому композиті найбільш інноваційне і найбільш смертоносне, це буфотенін – магічно перероблений екстракт з активних субстанцій, що міститься у секреті залоз ропухи. Бездіховський взяв керафу, налив собі. Коли ти даси йому об'єкт через якийсь час відчуватиме симптоми, котрі супроводжують негативну реакцію на ауром потабіла. Як завжди він прийме тоді панацеум. Спанацеум прореагує пізняцвіт, викликавши бігунку. Засіп від бігунки прореагує з мазером, посилюючи симптоми і сильно підвищуючи температуру тіла. Тоді об'єкт прийме хієра або тиряк, а з утвореним цим усім розчином прореагує буфотенін. Смерть настане швидко? Безболісно? Зовсім навпаки. Це добре. Дуже дякую вчителю. Не дякую. Реверендісімус доктор хельнув собі з кубка. «Їдь і отруй, суча сина!» Люди аж зупинялися, оберталися, витріщалися з роз'явленими від воротами, перешіптувалися, показували пальцями. Було, що показувати, було, що дивуватися. Здавалося, легенда, казка і лицарський епос ожили і завітали до Вроцлава на багатолюдну замкову вулицю. К серединою вулиці, у шпалері вродслав'ян, що розступалися на обидва боки, танцюючим кроком ступав пригарно карий гнідий жеребець, покритий сніжно-білою попоною і прикрашений навколо шиї квітковою гірляндою. На жеребці сидів молодий лицар у чорно-срібному вамсі і оксамитому береті з перами. Лицар віз перед собою на луці прекрасна картинка, пан в білій котарді та у вінку з квітів на світлому волосі пишному і розпущеному немов у лісовій німфи. Панна обіймала лицаря і обдаровувала його сповненим любові поглядом, а час від часу ще не менш пристрасним поцілунком. Кінь ступив ритмічно цокаючи підковами. Люди захоплено оглядалися. Здавалося, що до Вроцлава проїхав хтось просто зі строф романсу, зі слів пісні Трубадура з розповіді Барда, Оно, шептали вруцлов'яни. Глядіть, Лунгрін везе Ельзу з братанта. Ерик тримає на луці Енідо, он Елькасин в обіймах своєї Ніколетти, он Флоріс із Бланшвелла. Оно, дивіться, Івен і пані Джерелл. он Гарет і Ліонеса, он Вальтер і Хільдегунда. Он сам Персифаль зі своєї конвірамурс. зглядаються. Персіфель фон Рехенео відірвав губи від губів нареченої. «Весь час на нас зглядається». «Нехай зглядається». Овке фон Барута незабаром фон Рехенео зручніше всілася на луці, з любов'ю глянула в очі нареченого. «А ти пообіцяв». «Факт. Персіфель фон Рехенео пообіцяв. Тож обох батьків, Трістрама фон Рахенеу і Генріха Барута, Наречені після офіційної церемонії заручен залишили за пивом і вином, а матерів – Грозвітофон Барути, Берхту Рахінау – за мріями про внуків. А наречений Персіфель виконав обіцянку, яку дав наречені, що романтично провезе її через весь Вроцлав. Від ринку до собору і назад. На Луці. На Керогні дому Кастильському жеребці, подарованому Дзержкою де Вірсінг. Врот слов'яни витріщалися, підкови застокотіли по дошках і брусах. Наречені в'їхали на п'ясицький міст. Перехожі розступилися перед ними. Овка раптом голосно зітхнула, впилася нігтями в плечі Персифаля. Що сталося, Овко? Я бачила, Овка ковтнула слину. Мені здавалося, що я бачила знайому. Знайому? Кого? Може, вернутися? Овка ще раз ковтнула слину, заперечливо покрутила головою, мимоволі почервонівши. «Краще ні», – подумала вона. «Краще не повертатися до давніх справ, краще викреслити їх, викинути з пам'яті. Той день на вершині Радуні краще, щоб коханий не знав, що це завдяки білій магії, що це магія їх поєднала, що це чари подолали перешкоди і зробили так, що вони разом нині й навіки, бо що Бог з'єднає». «Того не роз'єднати?» «Цікаво», – раптом подумала вона, – «чим вдалося? Чи для них магія була так само сприятливою? Для Еленчі, для Електри? Електри, обличчя якої я тільки що бачила в натовпі?» «Ми були ледве знайомі», – пояснила вона, намагаючись вдавати байдужість. «Її звали Електрою». «Я дивуюся батькам», – промовив Парсіфель, – «які дають дітям такі імена. Ти можеш назвати це забобоном», – але я би боявся, що ім'я може виявитися пророчим і вплинути на долі нащадка. Тобто, Електра була донькою Агамемнона, царя Мікен. Вона обожнювала батька. Коли його вбили, вона знавісніла від ненависті і прагнення помсти. Вона помстилася, але збожеволіла. Я не дав би доньці такого імені. Я теж ні. Овка пригорнулася до нареченого. Нашу доньку ми охрестимо Беатою. Дзвін костелу Діви Марії на п'ясику провістив сексто. Рейневан проштовхнувся крізь юрму, ларіючи, оберігаючи схований за пазухою флакон з композитною отрутою. Він прийняв рішення тепер тільки чекав нагоди, давно вже чекав нагоди. Під охороною кучери фон та його людей стіну лаз і ішов серединою п'ясицького помосту, піднятою долоною вітаючи які Тиснулися до нього. На його каптані красувався грубий золотий ланцюг символ влади. Стінолаз мав владу. Єпископ Конрад довірив йому світське намісництво над усім шлянськом, призначив обер з гауптманом, управителем, старостою і єдиновладним правителем Вроцлава, піднявши його понад міською радою і майстратом. Так Біркард Греленард став після єпископа людиною Шльонську. Став при загальному схваленні та всім на радість. Як неяка все ще тривала запекла війна з гуситами, у руках гуситів досі залишалося німче і отмухов по Шльонську далі не шпорили банди гуситських мародерів і їх союзників, лицарів-грабіжників. Народ хотів влади рішучої і сильної, зосередженої в одній сильній руці. Потрібний був Розважливий муж, вождь і захисник. Вороцлав'яни вірили у свого захисника. Вірили, що він їх вбереже, захистить, підніме з руїн, збагатить і щасливить, Вірили і дивилися на нього, як на ікону. Боготворили. «Збавителю! Прихисток наш! Доброчинцю!» Під ноги стінула засипалися квіти. Матері простягали до нього дітей, щоби звули поблагословити. Цехофі чилядники ставали навколішки. Бідняки припадали до ніг, звідки їх швидко і успішно викопували люди Фонгунта. І твоє заступництво будь нашим порятунком, провадь нас вождю!» За стіну лазом чимчикував отець Феліціан Гвіздек. Тепер фон Гвіздендорф, який за вірність і заслуги був підвищений єпископом на прибенду і посаду каноніка в колегіаті Святого Христа. Отець Феліціян усміхався до натовпу, благословляв і мріяв про те, що невдовзі він буде йти попереду, а Стінулас – позаду. Хоча Фонгун теж усміхався, стискаючи зуби від штовху вогнастирних. «Усе розглянемо», – з усмішкою обіцяв Стінулас, відштовхуючи петиції і просьби, які йому простягали. «Усе детально розглянемо, винних покараємо. Запанує закон». «І справедливість!» «Геть!» – Сичевно прохачив кучер. «Геть, бокопно!» Настане золотий вік для Вроцлава!» Стінолес поглядив по голівці чергову дівчинку з букетиком. «Золотий вік! Ісля перемоги над ворогами!» «Але боротьба ще не закінчена!» Голосно сповіщав він. «Гади, на що не добити? Ви повинні бути готовими до жертв і труднощів!» Він замовк, побачивши світловолосу дівчину, яка стояла відразу перед ним. Її лице когось на і нагадувало. Тривожно нагадувало. І обличчя, подумав він, старше, аніж вона сама. Він простяг руку, щоб поблагословити. Щось спонукало його забрати і назад. «Я тебе знаю?» «Я Сибіла Збіляве», – дзвінким голосом сказала дівчина. Данька Петера, якого звали Петерліном. Захинь, убивця. Це сталося швидко. Так швидко, що кучера фон Гунд не встиг відреагувати. Не встиг ні відштовхнути стінолаза, ні схопити дівчину. А та виняла з-під опанчі короткий праський зрадницький самопал і з відстані півкроку випалила стінолазові просто в груди. Усе окутав густий дим, на якому дівчина зникла як привид, як з'ява, як сонна мера. Натов з вереском розтупився, розбігся, розсипався, давши риновину і змогу побачити. Він бачив, як підстрелений стіналаз, похитнувся, але не впав. Як подивився на покриті кіптєвою і залиті кров'ю груди, на навсаджені кулею в тіло ланки золотого ланцюга, як дико засміявся. «Ловіть її!» Просто вна лаз, переводячи спереводячи подих. «Хапайте шкуру куру, і суки пасами з дру! Ви поранені! Це нічого, а зі мною нічого не сталося. Щоби мені пошкодити, треба трохи більше. Звичайне, куля це замал...» Він запнувся, закашлявся. Очі вилізали в нього з орбіт. З різким кашлем з його рота хлинула чорна кров. Він крикнув, заревів, закаркав. Зрозумів. Зрозумів цей кучера. Зрозумів, скулений на землі канонік Феліціян. Зрозумів Рейнован, який дивився на все це. Це була незвичайна куля. Стіна закричав і заскрикотів, а перш ніж скрекіт встиг відзвучати, він на очах усіх перетворився на чорну птаха. Птах важко затріпатів крильми, піднявся, полетів, розсіваючи краплі крові над одру у бік острова Тумського. Не відлетів далеко. Усі бачили, як над рікою птах із жахливим вереском і скрекотом крекотом перетворився на велику безформну потвору, напівптаха, напівлюдину. І ця потвора смикала ногами і махала крилами, розбризкуючи кров'ю. Метаморфози відбувалися на очах у всіх. У сірі води одри потвора впала вже в подобі людини. Конаючої людини з золотим ланцюгом на грудях. Вода зімкнулася над трупом. Залишилася кривава піна, яку розтягувало на течія. Труп стіно-лаза зупинився на боку дового мосту, зачепившись за гілки, які нанесла течія. Він тримався на воді лицем вниз. Погодуючись на хвилях добру годину. Врешті-решт сплив, вода понесла його вздовж млинів, на піщані відмілено, де він застрягав ще декілька разів. Потім його підхопила сильніша течія, пославши знову під лівий берег на гарбари у смердючі стоки чинбарень. Крутячись у вираг, він доплив до сокільничого язу, а вода перенесла його через загату. На глибині за островом. Утоплених, що крутився у водовертях, привернув увагу величезно одрянського сома. Але труп усе ще був надто свіжий, щоб з нього можна було вирвати м'ясо. Велика рибина, шарпаюче тіло, змогла лише перевернути його навзнак. Тому, коли стіна лаз виплив на заплаву біля щепіна, його обсіли крячки. Добитий, він доплив уже без очей, з двома кривавими дірками в обличчя. У поповицях пастушки, котрі напували корів, Показували на нього один одному пальцями. Було пізно після обіду, коли він доплив на висоту Клечкова, до укріпленої фашинами півзапруди. На півзапруді сидів рибалка в солом'яному брелі, озброєний ліщином вудлищем. Якийсь момент він дивився на утопленика, що обертався у протитечії. На його чорне волосся, яке колись коливалося у воді, неначе наче вітряниці. На пташини обличчя і пташиний ніс. «Нарешті!» – рибалка скочив на рівні ноги. «Нарешті! Слава філософам!» «Ти приплив, Біркартефон Греленарт!» – кричав Вендель Домараск, дико витанцьовуючи й вимахуючи руками. «Я довго чекав, терплячи, так, терплячи чекав над річкою. І ось нарешті одра тебе принесла, і я можу на тебе подивитися. Ох, який же радий, що можу на тебе подивитися!» Труп відчепився від півзапруди, крутнувся, потрапив у течію. Колишній гусицький шпиун помахав йому на прощання. Вклонися від мене Балтійському морю!» І на цьому кінець розповіді. «Комплетуме сткво діксі де операціоне соліс!» Те, що я мав сказати про сонячні речі, я сказав. «Фініс коронат опус!» Я закінчив і натрудився добряче. «Експлісіт хокстотом! а ти, молода дівчино, інфунди міхи потом, наливай, наливай. Вип'ю на дорогу куклик Свідницького, або й два. Бувайте, шляхетні й добрі панове. Нехай проเวдіння береже вас у дорозі від нещастя й лихої пригоди. Ні-ні, я сказав кінець, отже кінець, більше байти не буду, бо уяву мою зрадила і сила. Ну, я весела зрадила була, Та, мов, колеса ясні та веселі, Жадобу й волю долі повела. Любов, що водить сонцем із зорні стелі, «Ля морче мува, соля л'атр стель». Дивно, якось переслідує мене той Данте. Кінець промови. Бо хоча як мудро рече еклезіаст, Складати багато книжок не буде кінця. Закінчувати все-таки треба. Є такий мінус. Е, мені вже час, до Константинополя дорога далека, а я хотів би ще Адвенту побачити вітрила на Мармуровому морі, Золотий Ріг і Босфор. Хочу побачити свою мрію, за ким вона безповоротно зникне. Бувайте здорові, а на прощання, воїстину кажу я вам, кожному зокрема, пам'ятайте Клезіаста прямо омнія Ваніте усе марнота, секунду, підсумок усього почутого. Бог обійся і чини його заповіді, бо належить це кожній людині. Бог приведе кожну справу на суд, і все потаємне, чи добре воно, чи лихе. Чи добре воно, чи лихе.